It's not I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking to love. Yes. I have a dream. the <laughs> This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will! Varmt välkomna till det, borde du veta. Vi har ju kommit fram till det tredje avsnittet, säsong fyra av denna frågesport här på PTFM Studentradion 92,8. Amanda, dagens domare, som för tredje gången i rad, det betyder att det är en tradition nu mm. att vi är domare. Hur, hur har du kommit in i programmet? Eh, det blir roligare och roligare, tycker jag. För I början var det bara mest nervöst. Nu, nu, det nu är det jättekul Jag tänkte att det var tråkigt i början men Nej, nej, nervöst. nervöst plus att jag räknar poäng så himla dålig eller min matte är så dålig så att, men det, det, går bra. det känns bra att vi har värvat en domare som känner sig dålig på matte ja. Ja. ni frågar inte Nej, det är precis sant eh, Dagens tävlande eh, Katlan Elander och Tyra Olsson Varmt välkomna in i studion Tack så mycket Tack. Hur är läget med er idag? Vi kan börja med dig Katla Ja, det är bra Lite träningsvärk och lite nervös men annars, toppen Du dansar ju till vardags Ja Ja Ja. Tror du att dansen kan ge dig geniknölar? Jag hoppas det. Mm. I alla fall. De säger det, att man blir smartare av att dansa. Så. Det jag borde testa. Ja, Men Ty Ja, verkligen. Ja. Tyra, eh, ja. Hur, du brukar filma till vardags. Ja. Mm, tror du att det kan gynna dig idag? Jag vet inte. Man är väl med om en del, så vi får väl se. Man är Tyra. väl med om en del? Ja, ja man... det är man nog. Ja. Amanda, vad är det som väntar oss i dagens program? Ja, som vanligt ska vi ha kategorin som heter Vem där? Eh, där vi helt enkelt klippt ut några julklipp som ska gestalta en känd person. Efter det ska vi köra nyhetsquizen där vi kontrollerar vårt hävlande om de har hängt med i veckans nyheter. Eh, därefter det är det två kategorier och denna vecka är det Natur- och Oscarsgalan. Eh, och nytt för den här säsongen är att vi kommer ha en musikfråga i varje program. De, eh, vi kommer spela en låt och sen ställa frågor- om den låten. Och de frågorna kommer nu. Nu ska vi höra en låt som deltog i Melodifestivalen 1989. Artisten deltog även i år men nu i en trio. Vilka var de andra två i trion? Sångaren har även gjort en låt till ett svenskt ölmärke. Vilken var färgen? Och sista frågan, vilken för detta medlem av Idoljuryn var med och skrev den här låten? Tommy Nilsson vann Melodifesvalen 1989 med den här låten En dag. Vi ställde några frågor till våra tävlande inför att vi lyssnade på låten. och frågorna lödde ju, Den här artisten, alltså Tommy Nilsson, deltog även i år men nu i en trio. Vilka var de andra två i trion? Har vi ett svar från någon av er? En av er har faktiskt haft halva rätt. Jag gissar på Uno och Svenningsson. Jag kan ha fel. Det är rätt. Unum som var den ena och den andra var Patrik Isaksson. Just det. det var... mm. Så det var en poäng till Tyra där. Tyvärr ingen till Kattla. Mm. Nej. Sen den andra frågan var. Sångaren har även gjort en låt till ett svenskt ölmärke. Vilken var färgen? Blå. Det har mm. båda rätt på. Öl har man aldrig fel på. <laughs> Dina färger var blå. Vilken för detta medlem av Idoljuryn var med och skrev en dag- det har varit ju ingen som svarade. Nej, men de hade gissat bra på Peter Svartling och Anders Bagge ja. var gissningar. Men rätt svar var? Alexander Bart. Mm. Han var med och skrev den tillsammans med Ulf Hansson och ytterligare en person. Trevligt. Ja, vad man kan ta reda på. Men det betyder ju Amandas ställningen är efter första momentet. Ja, ett poäng till Katla och två poäng till Tyra. Mm, en bra start. Och nu har yeah. det blivit dags för vem där? Amanda, vad väntar oss då? Ja, gud, nu står jag drömmar Ja, det är som sagt innan att vi har klippt ihop flera julklipp som med viss logik gestaltar en känd person- det är tävlande som kan det rätta svaret först, säg sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp istället för att säga svaret rakt ut så att alla som lyssnar också kan fundera på det. Svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng, svarar du inom 40 sekunder får du två poäng och efter 40 sekunder får man 1 poäng för ett svar. Ja och då kommer någon säga ett namn när ni tror er veta och jag frågar vem där. Ah! Så skulle jag också vilja att du sa någonting med rösten till Smurfan Som du har gjort i Smurfan Och eh, rösten till Tern Rosa i Shrek ja, Nu känner jag mig ganska så upprymdfösad uh, Dreams Ska ni vara? Det här är och vi står och läser din recension uh, apropå samarbete med Klerup. Det är lika bra att vi avhandlar det på en gång. Hur kom det sig att ni hittar varandra? Här är jag. Um, för andra gången. Och, uh, jag ska köra i Växjö, ska jag? Och jag är inte dugg nervös. Den som säger sitt namn först Tyra. nu får... Tyra får gissa. Ja, Lorraine i så fall. Lorraine. Är det... Ja. Ja, korrekt. Ja. Det, det är rätt svarat. Det blir yes. en poäng till Tyra för att det är Loreen vi söker. Amanda, det är du som har klippt ihop det den här veckan. Vad är det, yes, vi, vad är det vi hör? Ja, den första låten var ju en som hon hade gjort en cover på när hon medverkade i Idol. Så var lite klur kanske det var länge sedan. Eh, därefter då hon har ju varit eh, hon har gjort rösten till småfarna och Törn Rosa i de här svenska dubbade filmerna för de här filmerna. Eh, och sen efter hon var tillsammans med Daniel Lindström som ni hörde låten från då. Eh, Dreams are coming true. Exakt. Eh, och sen så hörde ni när hon pratade inför hon har ju samarbetat med Klerop också så det var i den intervjun ni vaknade med som vi hörde. Eh, och så fick ni höra er, hennes låt då i slutet. Euphoria. Som mm. man... Ja, det var, det var då jag förstod. Ja, den här fall på poletten ner. Som vanligt är Vem där väldigt svår. Men nu ska vi raskt hoppa oss vidare i programmet. Vi har och Amanda, vad då? Ja, då är det då? Eh, nu är det dags då att kontrollera om våra tävlande hängde med i nyheterna från veckan. Eh, under en minut kommer Peter läsa upp nyheter och det tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Och det är en tävlan i taget och tävlande ett idag det är Tyra Olsson. Är du redo? Ja, kör. Kaninkatt marsvin. Där har ni tre nya smaker på en serie kolsyrade drycker från läskigheten Prips. Falskt. Det är falskt. Gabi Kyler, Liberalernas talesperson i jämlikhetsfrågor vill att Jordbruksverket omgående ser över och uppdaterar vissa svenska fågelnamn. Ja, sant. Det är falskt. Nyligen ställde Rihanna in sitt framträdande på den amerikanska Grammy-galan sedan hon drabbats av bronkit. Falskt. Det är sant. Emma Watson tar ett årslångt uppehåll från skådespeleriet för att istället läsa en bok i veckan och ägna sig mer åt sina feministiska projekt. Det sant. Det är sant. Sarah Palin sa i veckan att USAs ursprungsbefolkning borde flytta hem. Falskt. Det är falskt. Gör det lagligt med incest och nekrofili. Den politiska ståndpunkten har Liberalernas ungdomsförbund i Stockholm antagit. Falskt. Det är sant. En man i USA vaknade i veckan upp ur en 27 år lång koma, men när han fick veta att Donald Trump leder presidentvalet varit självmord. Falskt. Det är falskt. Sveriges U16-landslag tog hem guldet i ungdoms-OS i Norska Lillehammer i söndags. Sant. Det är sant. Det är väldigt sant och vi hoppar direkt över till Tävlande 2 som är Kettnan i Lander. Är du redo? Yes. För första gången sedan 1928 ska en amerikansk president besöka Kuba. Sant, det är sant. En bostadsannons har den senaste veckan fått mycket uppmärksamhet för sin poetiska objek objek objektsbeskrivning. Nu har även Svenska akademin fått upp ögonen för mäklaren och prisar henne med 50 000 kronor. Fast. det är falskt. Skidlegendaren Thomas Wassberg kommer att vara med i årets omgång av Let's Dance. Sant, sant. Donald Trumps tupé är tillverkad i Mexiko. Falskt, det är falskt. Skådespelare inom porrindustrin i Kalifornien kommer inte att tvingas använda kondomer, skyddsglasögon och skyddslabbar vid oralsex. Sant, det är sant. Påven Franciscus manar till ett världsomspännande förbud mot dödsstraff. Han säger att budordet du ska inte dräpa gäller såväl skyldiga som ordskyldiga. Sant, sant. Isra Israels premiärminister beskyller nu Palestina för att ha dödat dinosaurierna. Falskt. Det är falskt. Aldrig tidigare har, tidigare har så många personer sökt i den amerikanska rymdstyrelsen Nasas astronaututbildning som nu. Sant. Sant. Det är väldigt sant och programmet är tuffar vidare och vi lyssnar på Miriam Bryant. Låt mig Låt mig Låt mig Där låter vi. Miriam Bryant vara i fred. Allt jag behöver var visst att... Få lyssna på henne en stund, men nu får vi hon var i fred. Och vi rullar vidare här med Det borde du veta. Amanda, dagens domare, mm. eh, programmet domare. Mm. Vad är ställningen när vi är halvvägs inne i, i programmet? Ställningen är... Jättegjämt. Åtta poäng till Tyra och nio poäng till Kattla. Mm. Kattla har alltså äh, vänt på steken. Körde. Tyra hade ju ledningen från början, men nu det är det nu det ska avgöras. Mm. Och vi, första kategorin är natur. Amanda, vad ska vi tänka på då? Yes. Då ska vi tänka på att eh, under kategorierna gäller det att ni ska skrika ut ett namn när ni tror att eh, ni kan svaret. regeln är så att om man svarar fel på någon fråga i de två kategorierna så går chansen över till motståndaren. Så är det och på den här lilla julklippet så undrar vi följande Det här är ju Jump med Van Halen, Vilket är det enda djuret som inte kan hoppa? Katla. Katla Elefanten, det är korrekt Det är helt, helt korrekt Kor släpper varg utomkring 200 liter av vilken gas? Katla Tyra. Koldioxid Fel Nej. Kattla. Metangas. Korrekt. Hur lång tid tar det för ljus att transporteras mellan Solen och Tellus? Kattla. Kattla. Åtta minuter. Korrekt. Vilket år omkvalificerades Pluto till en dvärgplanet? Tyra. Tyra. 2009. Det är fel. Kattla. 2010. Det är fel. 2006. Vilket fenomen uppstår när laddade partiklar som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i atmosfären? Vad var du? Katla. Katla. Norrsken. Korrekt. Det är precis vad det är. Vem skrev boken Systema Nature som visade att naturen kunde organiseras gruppvis i en hierarki? Katla. Katla. Carl von Lenné. Korrekt. Vad heter världens näst högsta berg som ligger på gränsen mellan Kina och Pakistan och som är 8 611 meter högt? Katla. Katla. K2. Korrekt. Mm. Finns det någon skillnad på sjö och insjö? Tira. Tira. Nej. Korrekt. Vad kallas den regnskog som har varierande klimat och mindre fuktighet än den tropiska regnskogen? Ingen har svar. Katla. Ja. ja. Det var precis på håret. Urskog. Mm, nej, det är fel, det är subtropisk regnskog. Ah, ja. Vad heter ämnet som ger växterna deras gröna färg? Katla. Katla. Klorofyll. Korrekt. Vad mäter enheten i lumen? Katla. Katla. Ljusstyrka. Det får vi ge rätt för. Ljusflöde har vi skrivit ja. med det. Är. Hur många grader Celsius är noll Fahrenheit? Tyra. Uh, uh, 13 grader. Det får vi, kan vi tyvärr inte ge rätt för. 15? För. Ja, det kan vi ge rätt för. Då. Minus, uh, vi har sagt att minus 17 är korrekt, men svar mellan 15 och 20 ger rätt. Och där tog tiden slut och vi hoppar raskt över på Oscars nomineringarna och nu undrar vi över den här ljudet. This moment so much bigger than me. Vi hör vinnaren av bästa kvinnliga huvudroll 2002. Vem var den banbrytande kvinnan? Katla. Katla. Berry. Korrekt. Hon var ju den första afroamerikanska kvinnan som vann bästa kvinnliga huvudroll. Vilken film har fått flest Oscars nomineringar genom tiderna? Tina. Tyra. Avatar. Nej, det är film. Katla. Titanic. Det är korrekt. År 2009 så vann Catherine Bigelow som första kvinna i kategorin bästa regissör. Men med vilken film? Mm. Katla. Ja. Katla. Holy Smoke. Nej det är fel Tyra har en gissning Vilket år sa du 2009 aj, aj, aj. Fakta den här filmen släppte 2008 Nej The, The Hurt Locker, Hurt Locker aj, det är I alla. hur många kategorier i årets Oscarsgala har vi svenskar nominerade Tyra, Tyra. En. Det är fel Katla Tre Det är fel Två denna skådespelare har blivit nominerad för Boys Don't Cry och Million Dollar Baby och vunnit båda gångerna. Vad heter henne? Katla. Katla. Hillary Swank. Korrekt. Martin Scorsese har blivit nominerad för åtta stycken Oscars. Hur många statuetter har han vunnit av dem? Tyra. Fem. Det är fel. Katla. Tre. Det är fel. Det är Ett. Leonardo DiCaprio är inte någon guldgås när det kommer till Oscarsvinster heller. Men vilken var den första filmen som han var nominerad för? Katla. Gilbert Grape. Det är rätt. Tatum O'Neill håller rekordet i att vara den yngsta Oscarsvinnaren i alla kategorier. Hon vann pris för bästa kvinnliga biroll för Paper Moon. Hur gammal var hon när hon vann? Tyra. Tyra. månader. Det är fel. Det tror jag fel. Han har varit väldigt starkt jobbat annars. Katla åtta år. Nej det är 10 år och 148 dagar. Vilken film vann bästa film 2015? Tira. Tira. Birdman. Det är korrekt. Det är helt korrekt. Wow. Och alldeles strax kommer ni få reda på vem som har vunnit idag. Det är svårt gone in the sun med sin version av låten Hip Hopper som ju i originalet för honom, hette Punk Rocker gjordes av Teddy Bears Stockholm. Du lyssnar på det borde du veta här i PTFM studentradion 92,8. Det är avgjort vem som har vunnit mellan Katla Elander och Tyra Olsson. Tyra har börjat fingra på sin telefon eh, så hon kanske helt enkelt har loggat ut. Kanske räknat själv, men det vet ja, man ja. inte. Men eh, Katla, hur känner du idag? Känner du att du borde veta någonting under, under programmet. Ja, men sista frågan. Bästa film förra året, det, det visste jag ju egentligen. Mm. Har du sett den? Och, ja, det har jag sett. Var den bra? Ja, den var också Var den bra. värd? <laughs> ja, tycker jag. Många frågor på rad här. Mm. Känner ni att ni borde veta att Helleberg är lite snabbare? Det här första klippet vi hörde om Oscars nomineringar. Jag var väl inte så allting. himla medveten vid 2002. Nej, men så det är ändå groundbreaking det history. Du var inte så medveten under 2002, tycker inte det. Jag kommer inte så vad jag i då. Jag skulle vilja ställa en extra fråga som jag slängde in lite sent inför programmet som inte kom till idag. Och det är, jag undrar, i vilken stad måste en film ha visats under sju dagar för att kunna nomineras till en Oscar? Det finns oh. alltså en stad i världen som en film måste ha visats sju dagar i sträck för att få eh, bli nominerad. Los Angeles, det är Los Angeles. Är Katla är Känns väldigt så. duktig på Chansa. Ja. Jag är med själv <laughs> bara njuter i tysthet. <laughs> ja, precis. Tyra, kände du att du borde ha vetat något <laughs> mer idag? Ja Om hon borde ha vetat Birdman så kanske jag borde ha vetat alla andra frågor. <laughs> du, du ledde ju halvvägs in i programmet. Ja, ja visst. Ja, det gjorde du. Mm. Ja. Tyck, ja, Men Nu ska vi inte hålla dem på hals till längre. Amanda, kan du ta oss igenom kvällen? Vad har hänt idag? Absolut. Eh, musikfrågan då. Tyra fick två poäng, Katla ett. Efter Vem där så hade Katla, eh, Tyra tre poäng och Katla fortfarande bara ett. Eh, nyheterna, då var det väldigt jämnt. Tyra hon, eh, hade åtta poäng efter den kategorin och Katla hade nio. Efter de här två kategorierna nu som vi har natur och Oscars så landade Tyra på 10 poäng totalt och Katla på 22 poäng. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Vet ni, 22 poäng. Det är det högsta någon någonsin har fått i det här programmet. <skratt> oh. Tillsammans med Felicia Danielsson som vann förra säsongen och Victoria Linders som gick till semifinal förra säsongen. Då var det dock en fråga mindre. Du är en kategori mindre. Den här musikfrågan har vi hittat på. till den här säsongen. Men det kan du skriva in i historieböckerna. Det kommer vi skriva in i våra historieböcker om att vi nu har en tredje person som har fått 22 poäng i ett program. In på cv kanske. Mm, det tycker mm. jag. Danslärare och 22 poäng i Det borde du vetas, 8-delsfinal. Om en vecka så är vi tillbaka igen med Det borde du veta. Då är det dags för 8 igen. Och då är det två pojkar i studion igen. Ja, Martin Helen Almroth och Fredrik Sjöst. Nej, Bong Öberg. Det är Bong många, många trippelnamn i studion nästa vecka. <laughs> ja, Ni är hjärtligt varmt välkomna att lyssna då också. Det här har varit det, borde du veta, på PTFM-studentsradion i 2.8. Tack för idag. Ja, tack. Tack. tack. Hej. Tack.